Əl-Həşir surəsi 24 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Kitab əhlindən kafir olanları, ilk dəfə toplayıb öz yurdundan çıxardan odur. Siz onların çıxacaqlarını cüman etmirdiniz. Onlar isə öz qalalarının onları Allahdan qoruyacağını zənn edirdilər. Amma Allah... Allahın əzabı onlara gözləmədikləri yerdən gəlib, bürəklərinə qorxu saldı. Belə ki, onlar evlərini həm öz əlləri, həm də möminlərin əlləri ilə uçurdub dağıdırdılar. Ey bəsirət sahibləri, ibrət alın! Əgər Allah onlara sürgün olunmağı hökm etməsə onları dünyada mütləq başqa bir əzaba düçar edərdi. Ahirətdə isə onları cəhənnəm əzabı gözləyir. Bu, onların Allaha və onun Peyğəmbərinə asi olmalarına görədir. Kim Allaha asi olsa, bilsin ki, Allahın cəzası çox şiddətlidir. Hər hansı bir xurma ağacını kəsməyiniz, yaxud onu kökü üstündə salamat qoymağınız Allahın izni ilədir. Və bu, Allahın fasiqləri rüsva yetməsi üçündür. Allahın onların mallarından öz Peyğəmbərinə verdiyi qənimət üçün siz onların üstünə nə at, nə də dəvə sürdünüz. Lakin Allah öz Peyğəmbərini istədiyi kimsələr üzərində hakim edər. Allah hər şeyə qadirdir. Allahın öz peyğəmbərlərinə fəth olunmuş məmləkətlərin əhalisindən verdiyi qənimət Allaha, peyğəmbərə, qohumaqrabiyə, yetimlərə, yoxsullara və müsafirə məxsusdur. Bu ona görədir ki, həmin mal dövlət içərinizdəki zənginlər arasında əldən-elə dolaşan bir sərvət olmasın. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün. Nəyi qadağa edirsə, ondan əl çəkin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allahın cəzası çox şiddətlidir. Bu qənimət Yurdlarından qovulub çıxardılmış, Allahdan mərhəmət və riza diliyən, Allaha və onun Peyğəmbərinə kömək edən yoxsul muhacirlərə məxsustur. Onlar doğru olan kimsələrdir. Onlardan əvvəl mədinədə yurd salmış və iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına mühacirət edənləri sevər. Onlara verilən qənimətə görə ürəklərində həsəd duymaz. Özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tutarlar. Nəfsinin xəsisliyindən qorunub saxlanılan kimsələr, məhz onlar nicad tapıb saadətə qovşanlardır. Onlardan sonra gələnlər belə deyirlər. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla, bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə yeri vermə. Ey Rəbbimiz, sən həqiqətən şəfqətlisən, mərhəmətlisən. Məyər kitab əhlindən kafir olan qardaşlarına, əgər siz yurdunuzdan çıxarılsanız, biz də sizinlə birlikd Sizin əlihinizə heç vaxt, heç kəsə qoşulub tabi olmayacaq. Əgər sizinlə vuruşdalar, şübhəsiz ki, sizə yardım edəcəyik, deyən münafiqləri görmədimmi? Allah onların xalis yalancı olduğuna şahiddir. And olsun ki, əgər onlar yurdlarından çıxarılsalar, onlarla birlikdə çıxmazlar. Əgər onlarla vuruşdalar, onlara kömək etməzlər. Yox, əgər onlara yardım etmiş olsalar, arxa çevrib qaçar, sonra da onlara heç bir kömək olunmaz. Onların ürəklərinə qorxu salan Allahdan çox sizsiniz. Bu isə onların anlamaz bir qövm olduqlarına görədir. Onlar hamılıqla sizə qarşı ancaq möhkəm şəhərlərdə, yaxud divar arxasında olarkən döyüşərlər. Onların öz aralarındakı vuruşmaları isə çox güclüdür. Sən onların əlbir olduqlarını güman edirsən, lakin onların qəlbləri dağınıqdır. Bunun səbəbi onların ağılsız bir qövm olmalarıdır. Onlar özlərindən biraz əvvəl, Əməllərinin cəzasını dadmış kimsələrə bənziyirlər. Onları şiddətli bir əzab gözləyir. Münafiqlərin aldatması şeytanın aldatmasına bənziyir. O, insana kafir ol, deyər. İnsan kafir olan kimi, Mənim səninlə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram, deyər. Onların hər ikisinin aqibəti, Cəhənnə mod içində həmşəlik qalmaqdır. Zalımların cəzası budur. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun, hər kəs sabah üçün nə etdiyinə nəzər salsın. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. Allahı unutduqları üçün, Allahın da onları özlərinə unuturduğu kimsələrə bənzəməyin. Onlar fasiqlərdir. Cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli eyn ola bilməz. Cənnət əhli nicad tapıb saadətə qovşanlardır. Əgər biz bu Qur'anı bir dağa nazil etsə Sən onun Allahın qorxusundan parça-parça olduğunu görərdin. Biz bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə düşünələr. O, özündən başqa heç bir tanrı olmayan, gizlini də, aşkarı da bilən Allahdır. O, rəhimlidir, mərhəmətlidir. O, özündən başqa heç bir tanrı olmayan, ixtiyar sahibi, müqəddəs olan, salamatlıq, əminəmanlıq bəxş edən, göz qulaq olub qoruyan, yenilməz qüdrət sahibi, məcbur etməyə qadir olan, Böyük olan Allahdır. Allah müşriklərin ona qoşduqları şəliklərdən ucadır. O, yaradan, yoxdan var edən, suret verən Allahdır. Ən gözəl adlar ancaq ona məxsustur. Göylərdə və yerdə nə varsa, onu təqlis edib şəninə təriflər deyər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir.